اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه أما بعد الحمد لله و لله سما سما كتاب شكور على الله سبحانه وتعالى Marilah sama-sama kita Memuja dan memuji Allah SWT Pada malam ini Dapat lagi kita uh, Bertemu secara maya Seperti biasa Melalui uh, Page uh, Pertubuhan Darul Tawahid Cawangan Kedah Untuk uh, sesi kuliah Tafsir kita yang kita bawakan kitab tafsir Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Si tafsir kalam Al-Mannan Yang ditulis oleh Al-Syeikh Abdul Rahman Ibn Nasir Al-Si'adi Rahimahullahu Ta'ala Yang meninggal pada tahun 1376 Hijrah Alhamdulillah kita sudah Masuk Ke satu lagi surah yang baru yaitu surah Al-Qari'ah Surah Al-Qari'ah uh, Merupakan salah satu Al-Qari'ah itu merupakan salah satu Daripada nama-nama Al-Kiamat Wahia Maki'yatun Dan ia merupakan salah satu surah Maki'yah Secara ijma' Ulama' Ia adalah termasuk di dalam surah Makiyah Jadi dapat kita perhatikan di sini uh, Antara ciri-ciri uh, ayat ataupun surah Makiyah itu Ia menjurus kepada uh, perkara keimanan Dan uh, beriman uh, dan uh, hari kiamat ini termasuk uh, Sebahagian daripada perkara yang perlu diimani Termasuk dalam perkara yang gaib yang wajib untuk diimani wajib untuk diyakini dan ia antara perkara yang uh, ditentang ataupun dipersoalkan oleh uh, musyrikin Mekah di fasa Mekah mereka tidak dapat menerima ataupun mempersoalkan adakah selepas kehidupan ini akan adanya hari kiamat ataupun uh, akan adanya kebangkitan dan seterusnya ini antara perkara yang menjadi persoalan besar uh, yang perlu ataupun yang wajib diimani oleh orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi dapat kita lihat daripada surah ini daripada namanya dan juga daripada kandungan surah ini fokusnya menumpu kepada hari kiamat, yaitulah menjelaskan tentang hari kiamat dengan suatu gambaran yang menggerunkan. <tuh> Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan pada pengakhirannya akan hanya terdapat dua golongan setelah berlakunya kiamat maka hanya akan terdapat dua golongan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala iaitu golongan yang berat amalannya dan dia akan mendapat kesudahan yang baik yang berupa kehidupan yang direbahi dan golongan yang satu lagi adalah golongan yang ringan amalannya maka kesudahan mereka adalah dicampakkan ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala seterusnya muslimin dan muslima yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian marilah kita sama-sama membaca surah Al-Qari'ah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة Yoma akan orang seperti kereta yang terbalik, dan gunung akan seperti gunung yang terbentur. Tetapi orang yang وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةً وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةً نَارٌ حَامِيَةً <تصفيق> بَيْءٍ فَالْحَمْدُ فأ لِلَهِ kita telah membacakan Ayat-ayat Al-Quran daripada surah Al-Qariah nah, Seperti biasa kalau nak melihat Kepada uh, Beberapa perkara Yang perlu diberi perhatian dari sudut uh, Taji Ataupun uh, secara ringkas Yang boleh kita lihat di sini Misalnya dalam surah ini uh, Terdapat uh, Tamarbutah <tuh> dipanggil dengan Tamarbutah Tamarbutah ini ketika sambung dibaca dengan Ta dan ketika berhenti dibaca dengan Ha ini Tamarbutah Jadi misalnya kalau perkataan alqariatu di sini kalau dibaca dengan sambung maka ia mesti dibaca dengan ta Alqadiatu malqariatu wa ma adraka malqadiatu yauma yakunu anasukal farashil mabthuts Tetapi <coughs> tetapi kalau kita berhenti pada Ta marbutah ini Ta marbutah ini juga dikenali dengan ta simpul Oleh orang Melayu Ta yang simpul Kalau kita berhenti pada ta marbutah Maka ia mesti Dibunyikan ha Bukan dibunyikan ta Maksudnya Al-qari'ah Diberhentikan dengan bunyi ha Bukan Al-qari'at Bukan dengan bunyi ta ini hukum bagi uh, ta marbutah jadi dalam surah al alqari'ah ini ada pengakhiran ayat yang terdiri daripada ta marbutah dan ada yang daripada ha yang bukan ta marbutah misalnya kalau kita lihat di sini perkataan uh, faamma man faqulat mawaazinu uh, di sini uh, dia bukan walaupun bunyinya bunyi ha tetapi dia bukan ta marbu ta ha, ketika berhenti jadi ha ini ketika sambung ataupun ketika berhenti maka dia tetap uh, dibunyi dengan ha jadi kalau ketika sambung misalnya fa amma man faqulat mawazinuhu fahuwa fi'i syatir wabiyah begitu juga dengan ayat yang ke-10 wama adraka ma hiya ketika berhenti bunyinya bunyi ha seperti tidak ada beza dengan ta marbutah tetapi ketika sambung dia tak bunyi ta seperti ta marbutah dia tetap dengan bunyi ha wama adraka ma hiya narul hamiyah semua ni tetap dengan dengan bunyi Dan ini juga uh, berbeza dengan Contohnya ayat 6 dan ayat 8 yang ha di situ mawazinuh mawazinuh bezanya dengan mahiyah pada perkataan mawazinuh di situ terdapatnya apa yang dipanggil dengan ha'u uh, dhamir ataupun di uh, situ dipanggil dengan hukum mat silah uh, selepas ha itu ada waw kecil. kalau kita lihat di sini ada waw kecil. waw ini menunjukkan kepada hukum mat mat silah <coughs> dan kalau waw kecil ini tidak ditandakan dengan tanda mat di atasnya dipanggil dengan mat silah tasirah, itu dibaca dengan kadar dua harakat sahaja tetapi kalau ada tanda mat Kalau ada tanda mat di atas waw ini Di atas waw kecil ini Maka dipanggil mat Mat sedah tawirah Dibaca dengan panjang Dibaca dengan 2 atau 4 Jadi di sini kita lihat Perbezaan di antara perkataan mawazinuh Dengan mahiyah Mahiyah Baris H nya Baris H di sini Sukun Dan tidak mempunyai mat sedah jadi, ketika waqaf, sama. Mawazinuh, mahiyah, Tetapi, ketika sambung berbeza. Ini ketika sambung, dia tetap sukun. Mahiyah, narun. Dan, kata mawazinuh. Ketika sambung, dia akan dibaca dengan mat. Mawazinuhu fahuwa fi'i syatiradiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ammuhu haawiyah ha jadi pengen dengan maksud jadi moga-moga kita dapat menangkap ah uh, sedikit uh, hukum hakam tajwid yang akan membantu kita membaca al-Quran dengan sempurna insya-Allah Assuhnya tuan-tuan dan puan-puan rahimatillah s.w.t sekalian uh, marilah kita sama-sama melihat apa yang ditafsirkan oleh Syekh Daripada surah Al-Qari'ah Bismillahirrahmanirrahim Al-Mu'allifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bi'ulumihi Fi'l-Darayn Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita manfaat لقد المشيخ في الدنيا لن يبقى خلاه فكالشيخ <تصفيق> القارعة من أسماء يوم القيامة سميت بذلك لأنها تقرع الناس وتزعجهم بأهوالها ولهذا عظم أمرها وفخمه بقوله Al-Qari'ah mal-Qari'ah wama adraka mal-Qari'ah Baik pada ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga ayo cela firman Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qari'ah kata Syekh rahimahullahu ta'ala Al-Qari'ah salah satu di antara nama-nama kiamat <coughs> dinamakan demikian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 akan mengejutkan kalau orang dalam rumah tu bila dengar bunyi ketukan maka akan mengejut, mengejutkan orang itu uh, uh, al الْإِزْعَجِ maksudnya mengganggu satu bunyi yang uh, membingitkan <coughs> yang menyakitkan uh, jadi perkataan Al-Qari'ah ini yang merupakan salah satu nama kiamat Sebenarnya menggambarkan tentang salah satu sifat hari kiamat Sifat ini datang Ataupun apa yang digambarkan dalam sifat ini adalah sifat tentang bunyi Tentang kesan bunyi daripada hari kiamat Itu dah bud Apabila berlakunya kiamat Maka akan berlaku uh, suatu bunyi Akan datang suatu bunyi Yang mengejutkan manusia membingitkan dan akan membingitkan mereka ataupun <coughs> mengganggu mereka daripada urusan urusan kehidupan mereka dan sudah tentulah bunyi ini datang daripada uh, peristiwa kiamat itu berdasarkan ayat-ayat yang lain misalnya diceritakan bagaimana apabila berlakunya kiamat maka sistem alam ini akan Atas musnah Planet-planet <coughs> yang sepatutnya Bergerak di atas orbitnya Muka mula Keluar daripada landasannya Maka berlakulah Pelanggaran dan pertembungan di antara planet-planet Misalnya, berlaku hentaman Berlaku hentaman Hentaman yang kuat Di antara sesuatu Planet dengan planet yang lain Termasuk planet bumi ini akan berlaku akan berlaku hentaman hentaman ini sudah tentu mendatangkan bunyi digambarkan juga dalam ayat yang lain misalnya ceritakan seperti, uh, di mana planet-planet ini bertaburan <coughs> uh, bertaburan intasarat uh, apabila planet-planet ini bertaburan seperti mana Uh, tasbih yang putus talinya Kalau kita melihat tasbih uh, Tersusun elok dalam ikatannya Tetapi apabila talinya putus Maka setiap biji-biji tasbih itu akan jatuh bertaburan Dan pastilah apabila jatuh bertaburan Maka akan berlaku hentaman dan goncangan yang sangat Yang sangat hebat, yang sangat kuat <coughs> Maka begitu dah juga dengan uh, Dengan uh, planet bumi ini Uh, goncangan ataupun hentaman yang sangat hebat itu antara kesan lainnya adalah mendatangkan bunyi yang mengejutkan Nasalullah -al -al semoga Allah SWT memelihara kita uh, supaya Allah SWT tidak menjadikan kita termasuk di kalangan hamba-hambanya -hamba yang bertemu dengan hari kiamat ini uh, sudah tentu hari kiamat ini satu hari yang sangat dahsyat kita tak minta untuk bertemu dengan hari tersebut kita minta untuk kita hidup sehingga kita bertemu hari kiamat ni <tuh> <'ijuhun> bi <liha> di mana hari kiamat itu eh, ahwal kedahsyatan hari kiamat itu akan mengganggu kehidupan mereka <tuh> cakap tentang bunyi juga mungkin antara perkara yang boleh uh, mendekatkan gambaran kita tentang bunyi yang dahsyat ini. misalnya kalau tuan-tuan masuk dalam internet tuan-tuan cuba cari tentang cuba cari, cuba search tentang uh, letupan supersonik misalnya ini gambaran saja untuk mendekatkan kefah kefahaman uh, tentang letupan bom atom misalnya, yang pernah berlaku di Hiroshima ataupun uh, ataupun uh, bunyi supersonic, supersonic sound uh, bunyi jet, jet pejuang yang uh, kelajuannya adalah supersonik jadi akan ada daripada situ uh, bunyi yang sangat membingitkan uh, letupan bom atom misalnya bom nuklear letupan nuklear ataupun bom atom misalnya uh, mempunyai kesan kesan bunyi yang sangat kuat dan juga uh, kesan uh, kerosakan yang sangat dahsyat misalnya kalau kita boleh tengok di sini <coughs> kalau, kalau tuan, tuan boleh cari atomic uh, sound misalnya tuan-tuan ya, boleh lihat ada beberapa uh, uh, sebahagian itu daripada uh, rakaman yang asal ada rakaman yang asal tuan, -tuan boleh cari misalnya kalau ini kita tengok jadi ini satu letupan eh. satu letupan tetapi kesan itu boleh dapat kita uh, bayangkan hanya dengan satu letupan berapa jarak uh, kesan letupan itu boleh sampai dan uh, bagaimana kesan yang berlaku ini satu letupan <coughs> tetapi apa yang uh, berlaku pada hari kiamat sudah tentu lebih uh, dahsyat lagi daripada itu dentuman demi dentuman yang akan berlaku pada hari kiamat dengan kesan kesan-kesannya yang sebagainya akan diceritakan dalam surah ini. Walahada 'azzama amrha wa fakhhamahu. Karena itu, kerana dahsyatnya hari kiamat ini maka Allah Subhanahu taala membesarkan perkara ini membesarkan perkara ini. Oleh itu Allah dengan menyebut al-qari'ah Malqariah. Allah Subhanahu taala mengulang-mengulang ulang kerana dahsyatnya peristiwa hari kiamat ini. Al-Qariah. Allah menyebut Al-Qariah. Apakah itu hari kiamat? <coughs> Jadi tujuan pengulangan ini untuk menunjukkan uh, peristiwa hari kiamat ini satu peristiwa yang sangat dahsyat. Wa uh, ma adrakal-Qariah. Tahukah kamu apakah itu hari kiamat? Jadi soalan ini, persoalan ini Atau pernyataan ini Yang datang dengan hanya satu perkataan Seperti mana Kita dengar tadi satu letupan Gitu juga Allah SWT dalam ayat ini Mendatangkan satu perkataan Yang mengetuk Yang mengetuk, yang mengejutkan manusia Al-Qari'ah Sebenarnya seperti uh, Dapat kita uh, Gandingkan ataupun bayangkan dengan dentuman yang pertama itu. Sudah tentu, kalau berlaku banyak letupan atau dentuman itu, dentuman yang pertama itu yang pasti akan mengejutkan manusia, menjadikan manusia uh, terpinga-pinga dan akan bertanya, apakah yang telah berlaku, apakah yang telah berlaku, D dentuman apakah itu, letupan apakah itu. Apakah itu? Sama juga dalam ayat ini Allah Swt. Apabila Allah menyebut Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Apakah itu hari kiamat ataupun apakah itu hari yang berlakunya dentuman dan hentaman yang sangat dahsyat. Sehingga menimbulkan bunyi yang sangat membingitkan. Wa ma'adraka mal-Qari'ah. Tahukah kamu apakah itu Al-Qari'ah. Ya Allah SWT mendatangkan persoalan ini untuk... Menimbulkan perasaan ingin tahu dah sudah sudah tentu manusia akan bertanya-tanya apakah itu al-qariyah. Lalu Allah Swt menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan al-qariyah ataupun apakah yang akan berlaku pada hari kiamat yang disifatkan dengan al-qariyah. Ketua Allah Subhanahu Wa Taala. يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث <تصفيق> أي كالجراد المنتشر الذي يموج بعضه في بعض والفراش هي الحيوانات التي تكون في الليل يموج بعضها ببعض لا تدري أين توجهها. فاذا اوقد لها نار تهافتت اليها لضعف ادراكها فهذه حال الناس اهل العقول فهذه اهل الناس اهل العقول الذي كتبه الشيخ رحمه الله تعالى يوم يكون الناس القارعه ايت هو ادل دي منى pada hari itu kerana sangat terkejut dan uh, sangat uh, ataupun hari itu yang sangat mengejutkan dan sangat uh, dahsyat, maka manusia pada hari itu menjadi seperti khalfarashil mabthus. Kata Syekh di sini ay khaljaradil muntashir. Manusia pada hari itu menjadi seperti Belalang yang bertibaran perkataan Al-Faraj di sini, kalau kita lihat uh, sebahagian terjemahan menterjemahkan dengan Kelkatu, kalau kita di tempat kita musim-musim uh, hujan ni, kalau lepas hujan biasanya akan keluar Kelkatu uh, Kelkatu itulah uh, serangga yang yang terbang, Kelkatu ni adalah serangga yang bertibaran terbang kemudian dia suko uh, hingga di lampu-lampu atau pencahaya. terbang kemudian dia akan hujung mereka hujung lampu-lampu atau pencahaya. ini adalah kelkatu uh, tetapi sih di sini uh, menyebut belalang kita mungkin tak ada gambaran bagaimana belalang ini seperti Kelkatu <tuh> Ada juga sebagian terjemahan menyebut uh, Al-Faraj di, di sini sebagai Kupu-kupu <tuh> Apapun uh, Al-Faraj di sini adalah seperti mana disebut Di sini uh, Syih yang pertama menyebut perkataan belalang Yang bertibaran Yang mana dia Seperti uh, Bergelombang ataupun berombak Bertibaran dan Uh, saling berselerakan, bercampuran antara satu sama lain uh, wal farash <coughs> di sini saya sebut <coughs> wal farash hiyal hayawanatul lati takunu fil lain jamu jubak baribak uh, farash ini adalah serangga yang uh, keluar pada waktu malam serangga yang ada pada waktu malam dan dia Uh, ya maknanya dalam dalam sekumpulan yang ramai yang dalam satu gelombang yang besar dan saling uh, bercampuran saling bercampuran uh, ini dimasukkan dengan al farash uh, jadi uh, sifat ini ada pada banyak serangga bukan satu serangga maksudnya kalau diterjemahkan dengan kelkatu maka ia tidak salah uh, dan dia masuk dalam bentuk tafsiran dengan contoh Bukanlah maksudnya itu secara spesifik Jadi masukkan daripada ayat ini <coughs> Tapi ia adalah contoh Kerana Allah mendatangkan ke sifat Bukan uh, Perkara itu secara spesifik Dan ini juga al Kalfaraj di sini Adalah suatu bentuk Tashbih ataupun uh, umpamaan, Perumpamaan Diumpamakan manusia pada hari itu Seperti Al-Faraj Al-Mabhusus Al-Mabhusus artinya Yang berselerakan ataupun bertebaran jadi di sini Syekh menyebut uh, belalang waktu uh, termasuk mana kena dengan sifat ini. Kita mungkin tak dapat bayang bagaimana uh, belalang boleh disifatkan seperti sifat ini. Uh, tapi uh, pengalaman saya uh, pernah di di Madinah dalam satu tahun itu memang uh, tahun tu kebiasaannya kalau di di di Mekah dan dan di Madinah ini Apabila berlakunya uh, peralihan musim. <tuh> di antara musim panas dan musim sejuk. Biasanya kalau di uh, negara Teluk ni dia ada dua musim saja, Musim sejuk dan musim panas. Musim panas sangat panas dan musim sejuk sangat sejuk. Tetapi antara dua musim itu dia ada musim peralihan. Uh, peralihan musim. Uh, peralihan musim ini biasanya uh, dia akan jadi... Uh, antara perkara yang berlaku pada peralihan musim ini akan berlaku hujan misalnya hujan akan datang pada peralihan musim dan uh, ribut ribut pasir uh, ribut pasir juga biasa berlaku pada peralihan musim biasanya pada musim ini uh, akan berlaku satu fenomena iaitu serangga-serangga uh, yang bercebaran. Uh, jadi mungkin ada sebahagian kepada tontonan tuan dan perempuan yang pernah Datang ke Masjid Nabawi Atau Masjid Mekah Masjid Haram Mekah <coughs> Dan melihat fenomena ini Iaitulah Tuan-tuan uh, akan lihat Belalang-belalang yang bertibaran Di dataran masjid di, di, di dataran Masjid Nabawi Begitu juga di Mekah Jadi banyak Dan belalang ni bukan jenis belalang kecil Yang macam dekat tempat kita ni Belalang kunyit yang besar tu Belalang kunyit yang besar tu Akan datang Bukan puluhan ratusan maksudnya penuh di dataran masjid tu akan penuh dengan belalang dan belalang ni kita boleh tengok uh, sifat belalang ni kalau dia terbang dia seperti terbang-terbang pergi pusing-pusing akhirnya turun dekat tempat itu juga macam soalan kita kata macam uh, terbang tanpa arah dan dia belalang dia pun akan uh, sifatnya juga dia akan pergi pada pada lampu-lampu juga pada cahaya jadi tak salah yang syih terjemahkan di, ataupun tafsirkan di sini dengan al itu sifat tu ada ada sifat itu pada uh, uh, seperti mana yang ada dalam ayat ni. ada juga pada satu tahun tu uh, memang sangat ketara pada bulan Ramadan, saya ingat dalam mungkin lima tahun yang lepas pada Ramadan lima tahun yang lepas uh, fenomena, fenomena itu berlaku sangat ketara dan pada tahun itu bukan saja belalang kebiasaannya belalang tahun-tahun sebelum itu belalang. Tetapi tahun itu, bukan saja belalang, uh, tetapi juga cengkerik. Uh, belalang dan cengkerik. Uh, dan cengkerik itu jenis cengkerik yang besar. Belalang jenis belalang kunyit dan cengkerik itu jenis cengkerik yang besar. Ke uh, keluar dalam jumlah yang sangat banyak, bertibaran. Sampai <coughs> sampai petugas-petugas haram, petugas majid Nabawi terpaksa membersihkan sentiasa membersihkan lantai-lantai ataupun dataran masjid kerana uh, jumlah mereka yang sangat banyak jadi pernah waktu satu malam tu saya solat di di bumbung masjid Nabawi jadi masjid Nabawi ini dia ada kawasan solat di dalam dan di bumbung jadi kebetulan malam tu saya solat di bumbung dan uh, kawasan bumbung ni dipenuhi dengan belalang-belalang dan jekrik ni. Jadi dalam solat tu sambil solat, sambil sambil tengok belalang dan jekrik ni berterbangan dan kebetulan pula malam tu adalah malam khatam atau khatam al-Quran datang imam membaca surah al-qari'ah ini. Jadi ia, jadi ketika saya mendengar bacaan imam pada surah al-qari'ah dan juga sampai pada ayat ini dan apa yang saya lihat di depan mata saya daripada belalang-belalang uh, dan juga cengkerik yang berterbangan itu, ia seperti memberi suatu gambaran yang lebih jelas uh, bagaimana uh, keadaan manusia pada hari itu pada hari kiamat itu apa uh, yang berlakunya kiamat seperti uh, belalang ataupun cengkerik ataupun kelkatu yang La bertibaran dia tak tahu ke mana dia nak pergi jadi gambaran itu sangat jelas adalah saya dapat lihat bagaimana abalalang ataupun cengkerik itu tumbang-tumbang pusing-pusing akhirnya jatuh jatuh di tempat yang sama tumbang-tumbang akhirnya jatuh di tempat yang sama fa idza awqada laha dan apabila dinyalakan api maka tahafatat ilaiha lidhafi idrakia yani apabila dinyalakan api maka berpusu-pusu serangga ini menuju kepada api tersebut kerana dia dhafi idrakia kerana lemahnya pengetahuan mereka tentang tentang api itu jadi api ataupun cahaya ini menjadi tarikan kepada serangga-serangga pada waktu malam serangga-serangga pada waktu malam dia akan mencari cahaya ataupun api ini dan apabila dia dekat sahaja kepada cahaya itu ataupun api itu maka dia akan akan mati kerana panasnya api itu begitu juga dengan lampu sebenarnya lampu lampu-lampu jalan Apabila serangga-serangga ini -serangga pergi dekat dengan lampu itu dan lampu itu panas, lampu itu dia bukan sahaja cahaya tetapi dia juga mempunyai uh, kepanasan. Jadi apabila serangga ini dekat dengan <coughs> lampu tersebut maka ataupun menyentuh lampu itu maka dia akan mati kerana uh, panasnya lampu tersebut. Kata Sheikh di sini Fahadiy Halun Nasi Ahli Al-Uqul. Demikianlah keadaan manusia. Uh, iaitulah makhluk yang mempunyai akal fikiran uh, Tadi kalau pasal uh, Belalang ataupun serangga ini Dia tidak mempunyai akal fikiran seperti manusia uh, Seperti manusia Maka kerana itu Tak pelik kalau dia terbang Ataupun seperti tanpa arah Ataupun uh, mendekati uh, Lampu ataupun api ini Yang kita tengok uh, Kenapalah Uh, kelkatu ataupun belalang dia pergi kat lampu itu Dah tengok dah kawan dia pergi mati Dia pergi juga Dia pun sama juga buat benda yang sama Itu Serangga yang tidak mempunyai akal fikiran Seperti manusia Tetapi Cuba kita gambarkan manusia pada hari kiamat uh, Seperti itu uh, uh, Pada hari kiamat Apabila berlakunya dentuman hari kiamat itu Manusia seperti Uh, kelkatu ataupun belalang yang bertibaran tanpa arah tuju dan tak tahu ke mana nak pergi bertibaran dan mungkin ada yang uh, sebagiannya mati kerana terkejut dan sebagainya seterusnya kata Syekh rahimahullah ta'ala wa ammal jibalu asammu salab asammu asalabu فتكون كالعهن المنفوش أي كالصوف المنفوش الذي بقي ضعيفا جدا تطير بأدنى ريح قال تعالى وترى الجبال تحسبها جاملة ويتمر مر السحاب ثم بعد ذلك تكون هباء منثورا فتضمحل ولا يبقى منها شيء يشاهد فَحِينَ اِذِنْ تُنْصَبُ الْمَوَازِينُ وَيَمْقَسِمُ النَّاسُ قِسْمَيْنِ سُعَدَاءٌ وَأَشْقِيَةٌ Kata Syekh Rahimahullah Ta'ala Ada pun bukit As-Sammu as, as Bukit yang begitu uh, Teguh Begitu padat Begitu teguh, begitu kuat فَتَقُنُكَ الْعِهْنٍ مَنْفُش Maka bukit itu menjadi seperti uh, Bulu yang bertebangan Eka Sufi al-menfush seperti bulu yang dihembus-hembus ataupun dihambur-hambur bulu kalau contohnya ambil contohnya misalnya kalau uh, bantal kekabut tu contohnya pecahkan dan keluarkan isi kekabut dalam bantal tu kemudian letakkan depan kipas contohnya apa apa yang akan jadi bulu-bulu uh, itu ataupun kekabut itu akan berterbargent ber, ber bertaburan, ataupun berterbangan ha, tapi, apa yang Allah gambarkan di sini, yang bertaburan itu bukan kapas, tetapi adalah bukit bukit yang begitu padu begitu kuat, begitu kukuh keadaannya pada hari kiamat adalah seperti bulu-bulu yang bertaburan menjadi sangat, suatu objek yang sangat lemah yang berterbangan <coughs> yang Uh, uh, yang menerbangkan, maksudnya yang walaupun ditiup oleh uh, angin yang sangat perlahan, maka dia akan berterbangan. Dan Allah SWT berfirman dalam ayat yang lain kata Allah, "Waharal jibala tahsabuhu jami Dan kamu akan melihat bukit itu di mana kamu menyangka ia kaku, jami dattan wahyatamu rumar rasah sedangkan bukit itu bergerak lajunya itu seperti awan lajunya itu seperti awan awan kita tengok macam bergerak perlahan tetapi kalau kita tengok daripada dekat, kita akan lihat betapa lajunya pergerakan awan itu dan begitu dah juga bukit bukit ini juga bergerak sebenarnya bukit bergerak tetapi kerana besarnya bukit itu, maka kita tak puasan dengan pergerakan bukit tetapi bukit bukau ini yang dilihat sebagai ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat kuat besar gunung Everest misalnya gunung yang sangat besar dan tinggi itu pada hari kiamat maka ia akan tercabut daripada paksinya dan berterbangan bahkan selepas itu ia menjadi hancur hancur sehancurnya hancur seperti debu hancur seperti debu Nah, kalau dia dah tercabut berterbangan kemudian berlaga antara satu sama lain dihentam sebagainya sehingga akhirnya hancur lebur menjadi seperti debu <coughs> sehingga bukit bukau ini akhirnya hancur musnah sehingga tidak ada satu apapun yang akan dapat dilihat nah, ini di atas bumi kita dapat lihat bukit bukau yang sangat indah yang cantik tetapi sekiranya tidak ada bukit bukau. Kesemua bukit bukau ini dicabut. Dan dihancurkan. Maka, kita tidak akan dapat melihat sesuatu apapun. Dan ketika itulah. Apabila bumi ini telah diratakan. Tidak ada bukit bukau dan sebagainya. Maka, akan ditegakkan Al-Mawazin. Al-Mizan. Itulah neraca timbangan amalan dan neraca timbangan amalan ni seperti mana disebutkan disifatkan dalam hadis dia mempunyai uh, kifatan mempunyai dua penimbang uh, seperti uh, seperti dacing maksudnya uh, dia alat penimbang yang mempunyai dua uh, dua penimbang seperti dacing itu wayang qasimun nasa qismain dan pada hari itu Manusia akan terbahagi kepada dua Su'adaun wa ashqiyah Itulah orang yang bahagia dan juga orang yang celaka Kata Sheikh Rahimahullah Ta'ala Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fa'amma man fa mawazinah Ada Adapun orang yang <coughs> Berat timbangannya Ya'ni uh, Rajahat Hassanatuhu ala sayyati Ya'ni Kebaikannya itu Lebih berat daripada Kejahatannya fi fi'i'i syatiradiyah Jadi kita sebut tadi Mizan itu ada dua uh, Ada dua Penimbang Jadi maka diletakkan Pada hari kiamat nanti akan diletakkan Segala amalan baik di sebelah Penimbang dan segala amalan buruk Di sebelah yang satu lagi Maka sekiranya Amalan baik itu Lebih berat Apabila diletakkan pada kedua-dua penimbang itu Sekiranya amalan baik itu lebih berat Daripada amalan yang buruk Fahuwa fi'i syatir rabiah Maka Dia akan Mendapat kehidupan yang Direzai Ia yani, di fi jannatin naim iaitu dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan maksudnya jika seseorang itu uh, bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dibangkitkan dalam keadaan kebaikannya itu lebih banyak daripada kejahatannya maka dia insya-Allah akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala manusia ini kalau <coughs> nak cari yang tidak ada kesalahan sifat manusia itu melakukan kesalahan kullu ibni adam khata khataun setiap anak adam itu melakukan kesalahan dan setiap orang dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ada orang-orang yang bertaubat kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala dan boleh jadi seseorang itu Kembali kepada Allah swt dengan membawa uh, kejahatannya juga, maksudnya dosa-dosa yang dilakukan dan tidak sempat untuk dia bertaubat ataupun tidak uh, diampunkan oleh Allah swt ketika dia hidup. <coughs> maka bangkali ada kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Tetapi sekiranya kebaikannya itu lebih banyak daripada kejahatannya itu, maka insya Allah dia akan menjadi di kalangan ahli syurga. Wa amma man khaffat mawazinuhu adapun orang-orang yang ringan timbangan amalannya bi an lam takun lahu hasanatun tuqawimu Di mana kebaikannya itu tidak dapat menandingi kejahatannya. <coughs> Fa ummu Hawiyah maka tempat kembali nya ialah Hawiyah. أي mawahu wa maskanuhu al-nar التي من اسمائها الهاوية تكون له بمنزلة الأم الملازمة كما قال تعالى إن عذابها كان غرامة وقيل إن معنى ذلك Fa um d-maghi hauiyah fi al-nar, ay yulqa fi Uh, ilaha illallah <coughs> uh, fa'umuhu hawiyah nah, sekiranya kejahatannya itu ataupun sekiranya kebaikannya itu tidak dapat menandingi kejahatannya kerana kejahatannya itu lebih banyak fa'umuhu hawiyah ay ma'wahu ma itulah tempat tinggalnya ataupun tempat kembalinya Tempat kembali dan tempat tinggalnya adalah api neraka. Yang mana antara namanya ialah Al-Hawiyah. Taku nulahu bimanzilatil um al-mulazimah. Dinamakan Fa-Ummuhu. Kenapa disebutkan Fa-Ummuhu di sini? Kerana yang pertama diambil daripada maksud perkataan Al-Umm. Iaitulah ibu. Ya, perkataan Al-Umm. Fa-Ummuhu yang ini, uh, diambil daripada perkataan Al-Umm. Iaitu Ibu itu sentiasa rapat dan uh, sentiasa rapat kepada anaknya. Misalnya, ibu itu yang melahirkan anaknya dan anak dan dia bela anak tu sampai anak tu besar. Kalaulah anak tu pergi sejauh mana pun, maka dia akan kembali kepada ibunya. Itu maksud al-um. Mesti anak tu dia akan Sejauh mana dia berjalan, dia pergi pun Dia akan kembali kepada ibunya Jadi digambarkan di sini Ahli neraka ini Ataupun orang yang dengan amalannya ini Maka dia akan kembali kepada neraka Seperti mana seorang anak kembali kepada ibunya Seperti mana seorang anak tidak dapat dipisahkan Daripada ibunya Itulah juga Dengan ahli neraka ini Maka dia akan kembali ke dalam neraka dan tidak akan berpisah daripada neraka tersebut. Kamalullah Taala inna adzabah kana waraha. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Taala berfirman, sesungguhnya azab neraka itu adalah sangat mengerikan. Nase Taala alaafiyah. Semoga Allah Subhanahu Taala menyelamatkan kita semua saya, ahli keluarga saya tuan-tuan, perempuan dan ahli keluarga tuan-tuan dan perempuan dan semua orang yang kita sayang daripada <coughs> dahsyat dan mengerinya apina ke Allah subhanahu wa ta'ala sikit pun kita tak mampu dan kita tak tahan untuk uh, menerima azab Allah subhanahu wa ta'ala waqila inna ma'na zalika dikatakan maknanya maksud fa'ummuhu di sini adalah ummu dimarihi Awiyatun ha, Finar, maksudnya pangkal otaknya itu. Pak ha, um, um di sini merujuk kepada pangkal otak yang akan Pak Umu dimakhlui pangkal otaknya itu akan tercampak ke dalam neraka. Maksudnya ha, kepalanya itu akan menjunam ke dalam ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ay, Yulqafin Nari Ala Rashe dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada kepalanya akan akan dicampakkan daripada arah kepalanya itu. Esalullah taala alafiyah. Wa ma adraka ma Sekali lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya apabila Allah menyebut fa ummu hawiyah, Allah tanya wa ma adraka ma kah kamu apakah apakah hawiyah itu dan uh, tujuannya adalah untuk mendatangkan kegerunan ataupun merasakan uh, kedahsyatan uh, perkara tersebut kemudian Allah sebut ثُمَّا فَسَّرَ بِقَوْلِهِ نَارٌ hamiyah. itulah api yang aish syadidatul hararah syadidatul al-hararah Uh, api yang sangat panas narul hamiyah artinya api yang sangat panas qad zadat hararatuha ala hararati nnariddunya bi 70 da'fa api yang sangat panas narun hamiyah itu uh, apinya itu lebih panas daripada api dunia dengan 70 kali ganda nastajiru billahi minha kami Men, kita memohon perlindungan daripada Allah SWT memohon perlindungan dengan Allah SWT daripada api neraka tersebut 70 kali ganda panasnya daripada api dunia ini api dunia ini kalau kena sikit kat tangan pun melecur sikit je kena sikit melecur itu pun kita dah tak selesa satu hari dah rasa sakit benda dia tak tahan betul lagi kalau dibakar ini api dunia itu kena sikit kena hujung-hujung je tapi kalau dibakar dibakar oleh api dunia mati mati kita dengan api dunia nah, api akhirat 70 kali ganda <coughs> lebih panas daripada api naraka maksudnya memang Allah SWT nak kenalkan azab di azab untuk supaya ahli naraka ni benar-benar tersiksa benar-benar rasa sakit benar-benar menderita dengan azab neraka Dengan azab api neraka Allah subhanahu wa ta'ala Jadi seperti mana ahli syurga itu Mendapat kehidupan yang penuh dengan nikmat Yang sangat uh, Dengan penuh senang lena Penuh keindahan Penuh nikmat Yang bersangatan Nikmatnya itu Di dalam syurga Begitulah juga dengan ahli neraka Yang bersangatan azabnya Di dalam Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghimpunkan kita Memasukkan kita ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala Sama dengan orang-orang yang kita sayang Dan menyamakan kita daripada uh, Azab Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun sedikit Jadi setakat itu tafsiran Sheikh rahimahullah wa ta'ala daripada surah Al-Qari'ah ini mungkin kalau <coughs> beberapa perkara yang dapat kita lihat daripada surah ini misalnya kalau kita tengok tadi antara perkara yang saya terlepas yang saya tak sebutkan di sini di sini Allah SWT setelah menyebut tentang keadaan manusia kalfarashil kemudian Allah sebut tentang kita bukit wa'amal jibalu yani eee yawma yakunu an-nasu kalfarashil mabsus wa takunu al-jibalu kal'aynil manfush jadi manusia dengan bukit ni bukan satu bandingannya sepadan bukan satu bandingannya sepadan manusia ni dengan, adalah makhluk yang sangat kecil Yang sangat lemah mungkin orang kata ah, itu tak apalah manusia nah tapi Allah nak gambarkan betapa dahsyatnya hari kiamat ini sehingga bukit juga menjadi sangat kerdil sangat lemah sehingga ia tercabut dan uh, berterbangan uh, seperti debu-debu seperti bulu-bulu yang berterbangan jadi ini memang kita kata uh, maksimum tahap paling tinggi dalam Allah SWT menggambarkan Kedahsatan hari kiamat itu sangat dahsyat, sangat, sangat dahsyat uh, gambaran pada hari kiamat itu. Kemudian mungkin uh, antara lain yang kalau kita boleh lihat tu sanya, tidak inomah uh, perkataan yang Allah sebut di sini. Uh, fahuwa huwa fi 'aysatin radiyah wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aysatin radiyah bismillah Subhanahu wa ta'ala menyebut bah uh, bah siapa yang berat timb timbangan, uh, timbangan amalnya itu maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai maksud radiah di sini maksudnya uh, syurga itu <coughs> syurga itu ada satu tempat yang direbahi dan terimpun segala perkara-perkara yang di dalam syurga itu terimpun segala segala perkara yang direbahi yang disukai Maksud sesiapa sahaja yang dimasukkan ke dalam syurga tak kira siapa pun dek okay, yang orang pertama masuk ataupun orang yang terakhir masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala maka dia akan rida dengan apa yang dia akan terima daripada kurniaan Allah Subhanahu Wa sudah tentulah. kalau kita boleh bayangkan dan gambarkan manusia yang terakhir yang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala Keluasan syurganya itu adalah 10 kali ganda daripada dunia 10 kali ganda daripada dunia Hari ini kita atas dunia ini Kita tak minta banyak pun Kita dapat kalau kita jadi raja dalam satu negeri pun Kita dah rasa hebat dah Kita dah rasa betapa Luasnya Negeri kita Betapa berkuasanya kita dan betapa mewahnya kita Tetapi Manusia yang terakhir yang dimasukkan ke dalam Syurga Allah Syurganya itu adalah seluas Sepuluh kali dunia Sepuluh kali dunia Satu dunia pun kita dah rasa Kita sangat hebat ha, Dengan keluasan ke Tanah, dengan segala Kemewahan yang ada dalam dunia ini Segala emas, segala tumbuhan, segala pokok Dan sebagainya, kita dah rasa hebat <coughs> Cuba kalau kita ada Sepuluh kali dunia Sudah tentu, lebih hebat Daripada segala raja yang ada di dunia hari ini ha, Segala penguasa Dan segala raja yang ada di dunia ini dia bukan menguasai keseluruhan dunia hanya sebahagian satu bahagian kecil daripada dunia itu pun kita dah lihat hebat tetapi manusia yang terakhir masuk ke dalam syurga Allah memiliki sepuluh kali ganda dunia dan sudah tentu apa yang ada di akhirat dalam syurga itu tidak sama dengan dunia tidak menyamai walaupun satu dunia kerana itu aa uh, disifatkan sini dengan kehidupan yang yang diredo'i yang disukai lahumma yasha'un bagi mereka itu apa yang mereka ingini apa sahaja yang kamu nak dalam syurga kamu akan dapat sudah tentu dia akan dia akan redoh dengan dengan syurga itu dengan pemberian itu apa sahaja lahumma yasha'un lahumma yasha'un khadidinaqiyah dan dia kekal Uh, kekal di dalam syurga itu Bukan sahaja uh, Besarnya nikmat dalam syurga itu Bahkan ia adalah nikmat yang berkekalan uh, Ini kalau orang yang di dunia Dia dapat nikmat yang sangat besar Tetapi sementara Maka ia tidak memberi apa-apa makna Membanding dengan nikmat yang sedikit Tetapi berkekalan Sudah tentu nekmat yang sedikit dan berkekalan itu lebih bermakna daripada nekmat yang banyak tetapi tidak berkekalan apatah lagi dengan nekmat uh, syurgawi sudah tentu tidak dapat dibandingkan walaupun sedikit dengan nekmat uh, dunia ini Semoga Allah SWT menjadikan kita daripada ahli syurga Allah SWT aa uh, qalidina fiha la anha hawlan wa akhira surah al-afi menceritakan tentang al-syurga bila masuk dalam syurga dia anha hawlan dia tak nak lagi dah pindah tempat lain bila masuk saya syurga tempat dia yang Allah bagi pada dia dia akan redha dengan tempat tersebut dan tak nak lagi pindah tempat lain ataupun meninggalkan tempat dia gitulah keadaannya sebaliknya dengan neraka Allah subhanahu wa ta'ala satu tempat yang sangat azab, sangat-sangat pedih tetapi tidak ada tempat untuk melarikan diri Tiada ada tempat untuk melarikan diri maka dia akan dia azab secara berterusan kalau dia tidak beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala mati dalam keadaan kufur maka ke dia akan dia azab secara berterusan dia azab dan terus dia azab berulang-ulang kali Maksud tujuannya adalah untuk supaya Allah merasakan uh, kepedihan azab itu. Uh, tetapi kalau seseorang itu uh, mati dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala tetapi uh, kesalahan ataupun dosanya itu lebih banyak daripada kebaikannya kemungkinan dia akan maka dia adalah tertakluk kepada kemasiatillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kalau Allah nak, Allah boleh masukkan dia ke dalam syurga. Dan kalau Allah nak, Allah boleh kenakan dia dulu azab, dihukum dulu, dikenegah hukuman dahulu. Kemudian selesai hukum, barulah dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Watah. Semoga Allah SWT mengampunkan segala kesalahan kita, memaafkan segala kecuaian kita, dan memasukkan kita ke dalam syurga Allah SWT tanpa jadi hukum terlebih dahulu daripada azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala jadi saya rasa uh, segala itu sahaja yang dapat uh, saya kongsikan pada malam ini uh, tafsiran daripada surah al alqariah ini semoga ada yang uh, dapat kita ambil pengajaran uh, daripada surah ini dapat, dapat sesuatu yang dapat uh, kita fahami dan dapat kita Uh, ambil pengajaran ada uh, pada surah ini dan itu saja wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam subhanak allahumma bihamdika ashhadu an illa ant astaghfiruka wa wassalamu alaikum wa rahmatullahi